Bine ați venit la știință.info, locul unde ultimele știri din știință se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 9 septembrie 2008 și o să avem o mulțime de subiecte interesate, adică despre bețele de golf avansate, centrale electrice solare, frigidere de plastic, încălzirea globală și dacă managerii sunt de folos. De asemenea, îl avem ca invitat pe Eugen Ona. Și vom discuta cu el despre televizoarele ultraplate cu diagonală foarte mare. Deci rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Bine te găsit, Andrei! Bine, te-am găsit, Cristi. Așteptam cu nerăbdare să mai vii pe la noi. A fost vacanța de vară. A fost o vacanță foarte lungă. Nu ne-am sincronizat. Eu am plecat primul, după ce ai plecat tu. Acum e momentul ca să-i dăm drumul de din nou. Astăzi avem invitat special. avem invitat pe Eugen Onac, care este coleg de nostru de la Philips. Bun. Bine venit, Eugen! am Spre sfârșitul emisiunii, Eugen o să ne povestească despre ceea ce a făcut el la film. E vorba de un televizor ultraplat cu o diagonală foarte mare. Da. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul! Că a ne -a zis o de da, despre un sport foarte puțin practicat în România și foarte puțin înțeles. baseball golf. <laughs> <laughs> Ești Golf. De... Golful când te uiți la el pare ceva absolut absurd. Adică te uiți la niște oameni și zici că uite niște oameni care dau cu un băț într-o bilă și care este filozofia acelui sport. Este ușor de practicat sau greu de practicat? Păi că e greu că Dar ce e. Deci, după părerea ta, ce e dificil? Păi e dificil ca să dai bine cu bățul un bilă, că bila se poate duce prea în stânga sau prea în dreapta. De ce? Deci, pre... în realitate, de fapt, acesta este unul din motivul principal. Trebuie să dai foarte tare. Deci, să există lovituri la care bila trebuie să parcurgă circa 200 de metri două terenuri de fotbal deci, deci două terenuri, echivalentul a două terenuri de fotbal și vrei ca aceste două terenuri de fotbal bila să le facă da. cu o eroare laterală de câțiva metri ceea ce înseamnă cu o eroare unghiulară de sub jumătate de grad wow. și asta în timp ce bățul la capă trebuia să aibă peste 150 de km la oră ca să imprimă destulă viteză bilei și în același timp într-o poziție foarte nenaturală pentru că tu nu te uiți în direcția în care merge bila tu te uiți în direcția perpendiculară față de cea care merge bila și sper, sper să lovești perfect, cu viteza corectă, la în înălțimea corectă, Am mediul E corect. greu! E greu! Și atunci, un profesor de fizică, întâmplător care lucrează pe sisteme cuantice și pe altceva și practica golf din plăcere, s-a hotărât să ajute oamenii să învețe acest sport dificil. Și ce a inventat? bățul profesional de golf. <laughs> Ia să vedem. Are electronică uh, integrată. Ce are? Evident că are electronică integrată. Deci bățul profesional de golf are un accelerometru în el da. și un senzor de viteză care permite să măsoare viteza cu care se, se mișcă capul bățului. Așa. Uh, care îl transmite printr-un sistem wireless. Îl transformă această viteză într-un sunet care este transmis pe un sistem wireless Direct la urechile jucătorului. Urechi, direct la urechele jucătorului. Sistem care reprezintă un avantaj major pentru că este foarte greu tu să primești feedback în timp ah, ce o dai cu bățul. Nu știi dacă a fost, a fost o problemă de, de viteză, a fost o problemă de unghi. Dar e ușor să ții minte că un anumit sunet e asociat unei anumite viteze și tu știi că ai dat cu viteza corectă și de asemenea el poate balansa un pic și unghiul Față de restul corpului, prin accelerometru, prin stânga-dreapta, prin stereo. Deci, practic, tu vezi după uit. Tu vezi Dai după țiu țiuit. Dă-i în și zici, n ați uitat așa cum trebuie. dă altfel. Și sunt curios, l-a testat pe jucătorii profesioniști? E, da. Până, deci, un astfel de băț costă nimica toată, vreo mie de dolari. Până, până acum a vândut zece. Care au fost cumpărat de către, mama, de către cei mai mari jucători profesioniști Care au considerat că este foarte util Sincer să fiu și mie mi se pare foarte util Foarte interesant Nu știu dacă mă apuc de golf Dar dacă mă apuc punem bani deoparte Auzi, pune și tu jumătate și Pot să mai de... fac un mic comentariu Cu privire la cealaltă problemă a golfului? Ia mai făi Vrei să te apuci de golf? Am zis dacă e, Problema banilor costă? Păi aia e că o costă foarte mult bănesc Cât crezi? Păi aici în Olanda? Cred că te costă cam știu eu. 100 de euro să fii scris la un club de golf pe lună? Glumești Spune În Statele Unite deci un club de golf mai ieftin ajunge la 10.000 de dolari pe an și un club bun de golf ajunge la 60-70.000 de dolari 6.000 de dolari pe lună? Da. Nu, auzi, hai să continuăm cu podcastul <laughs> Andrei am adus acum o știre din pe terenul centralelor electrice solare. Știu că știi foarte multe. Îți place energia solară sau? Da, deci e o în continuare din energiile alternative, cea mai mare încredere pe care o am e în energia solară. Să să ai dreptate, e vorba despre uh, două companii americane care au anunțat că până în anul 2010 o să construiască cea mai mare centrală electrică solară uh, din Statele Unite și care practic este de 12 ori mai mare decât ceea ce există la ora actuală. Noua centrală electrică solară va avea aproximativ 800 de megavati atunci când funcționează, deci atunci când este soare, iar la ora actuală, cea mai mare centrală electrică solară din statul de din Nevada are cam 64 de megavati. Okay. Pentru o comparație pentru ascultătorii noștri, 800 de megavați, e cam puterea instalată la un reactor de la Cernavod. Da, sau să spunem așa, centrala de la porțile de fier, în sumată, are cam 2000 de megavati. Acum, atenție, o centrală de la Cernavodă sau de la uh, porțiile de fie lucrează în continuu, pe când centrală electrică solară 200 de megavați, dacă poate soarele păia. Deci, în realitate, aia e oricum un factor de 3 mai mic. Însă, uh, este foarte interesant că cele două companii s-au uh, apucat să construiască centrale electrice solare, pentru că ele chiar au promis, guvernului american, au făcut o înțelegere că până în anul nu știu cât o să dea 20% din energie verde. Și probabil că prime subsidii despre, pentru așa ceva. Uh, ele au ales însă oricum să folosească și două tehnologii diferite. Una folosește o tehnologie mai scumpă, are panouri solare care se mișcă după cum, uh, după cum merge soarele pe cer, deci urmărește soarele. Iar cealaltă companie a ales pentru o variantă cu, uh, cu uh, celule solare foarte ieftine, iar panourile sunt fixe, chiar nu se mișcă după soare. În ideea că costul este mai, uh, mai mic. Rămâne de văzut dacă una dintre ele sau alta poate poa de a profit. Acum, ca să ne facem o idee uh, despre eficiența unor asemenea celor solare, după cum se știe eficiența uh, celor solare care sunt în cercetare în jur de 40%, iar eficiența celor solare ieftine care pot să fie cumpărate comerciale în jur de 12%. Pentru că ăsta e un lucru care pe mine întotdeauna mă... Uh, Mă bate ca să spun așa la gând cât de eficiente sunt la urma urmei. Scoți banii pe care Christi, îi dai îi în centrală. A, problema o pui greșit. Nu e problemă de eficiență. Motivul e următorul. Soarele oricum e pe gratis. Deci materia primă, lumina solară, nu costă nimic. Atât timp cât Com... e pe gratis, eficiența e infinită. Problema este... Deci care este costul ca să creezi un metru pătrat... Și cât timp ea trebuie să producă ca să-și acopere costurile. Deci centrala solară da. practic are numai majoritatea costurilor, sunt costuri de fabricație. De fabricație. La exact. fel ca și o centrală hidroenergetică. Exact. Însă, acum este bine de știut că prețul energiei solare, adică dacă tu vrei să plătești un kilovat de energie solară obținută, este de obicei cam de două ori sau de cinci ori mai mare decât prețul energiei obținute prin metodele obișnuite. Deci, oricum, sunt câțiva factori, dar pentru că, mă rog, prețul energiei crește, crește, crește, problema crizei de energie, în felul ăsta practic o să, să vină un moment la care probabil o să trebuiască să plătim energia solară. Ca un fel de mic punct de încheiere, exact în această perioadă a fost anunțată un alt proiect, de data asta finanțat de Uniunea Europeană și fie atenți ce s-au gândit oamenii. S-au gândit ca până în 2050 Uniunea Europeană să construiască o centrală solară în Sahara pe o suprafață de mărimea Republicii Moldova. Centrala asta solară ar, ar acoperi toată nevoia de energie a Europei, care e aproximativ de 100 de gigavați știi? Acum ei au pus un termen de 2050, deci poate că până atunci uită sau poate că din contră o să fie probleme așa de mari că o să construiască mai devreme. Cam înțeles, Eugen, că ai mic comentariu. Da, din câte știu eu, centrala pe care europenii plănesc să o construiască în Sahara... E bazată nu pe celule solare, ci pe uh, un sistem de oglinzi care încălzesc apa și astfel uh, pun în mișcare o, o turbină care produce curent electric. Un sistem similar cu cel din Spania? Un sistem similar cu cel dacă, din Spania? Dacă nu mă înșel, în Spania sunt instalate până și oglinzi care focalizează lumina da. exact. în zona unde încălzesc. Uh, exact, într-un punct central în care apa este încălzită și apoi. o uh, se aburul, duce la aburul, turbină da. și ai metoda obișnuită. Da. Rămâne de văzut cum o să facă realitatea. De. Și acum frigiderul de plastic cu Andrei Filip. Uh, foarte bine. Bănuiesc că știi la care parte a frigiderului mă refer că e de plastic parea la partea cu freon cu evident răcire. Câte metode de răcire știi? Hai să te, Aoleu, te nu mă lua, că nu știu decât pe aia diabatică. Nu, nu, deci, mă, deci nu mă refer la, la principii termodinamice, mă refer la substanțe folosite în practică. Deci există cicluri mecanice, da. deci în care compresezi un gaz și gazul când se dilată se răcește, da. deci care este metoda folosită în frigidere și metoda cea mai uzual folosită de răcire. Mai există metodele electrice cu elementele peltier. Elementele peltier în care trece un curent electric, rezultatul fiind că în loc să se degaje energie, se absorbe energie, deci se creează un fenomen de răcire. La contactul a două metale diferite și asta e tot ce știu. Bineînțeles <laughs> că mai există și răcirea magnetică Așa. în care aliniezi un sistem, în care ai un sistem de spin de magneți care sunt dezordonați și prin alinierea lor are un fenomen de reducere a entropiei și deci de răcire. A treia, a patra? A treia și ceea ce este un efect mai, mai puțin cunoscut da? este efectul electrocaloric care denumirea spune aproape tot. Deci aplici un câmp electric Da. și are loc o schimbare de energie termică deci practic ori de încălzire ori de răcire. În cazul unor materiale de răcire. Bun. Asta deci trebuie să ai materiale speciale care Deci să trebuie să ai materiale electrici. speciale. bine, Deci, în principiul sistemul ar prezenta niște avantaje. E vorba de niște folii de plastice, de, de plastic de grosimea unor microni. Supra care aplici o tensiune electrică, și el răcesc pe o suprafață relativ largă de contact restul Așa. Și asta vedea cum e cu frigiderile din plastic. Să nu spui că le faci cu folii din astea. E, deci, dacă s-ar fi putut face, erau făcute. E, problema materialelor cunoscute de până acum începe cam la modul următor. În 2006, cineva a zis în Science că teoretic s-ar putea să existe un material care are această proprietate undeva deasupra la 200 de grade Celsius. Evident, nu o zonă foarte atractivă pentru frigidere. <laughs> În 2007? În 2007, deja se descoperise materiale care mergeau pe la 80-90 de grade Celsius. Bă, începem să ne apropiem. Începem de... să ne apropiem. 3. Ceea ce au arătat niște cercetători de la Penn State University... Este materiale care funcționează la temperatura de 50 de grade Celsius. Bun. Deci, din păcate, nu e vorba de frigider, ci numai de elemente Și de că... răcit procesorul. Și în valoare de putere, cât de mult poate să răcească? Densitatea de energie pe care o absorb nu a fost dată. Da. Dar... Este relativ mare, problema este că eficiența deocamdată rămâne destul de mică. Deci, ca orice proces, până la urmă, unde, deci pentru a, a putea absorbi energie într-un loc da. în care vrei, o vei disipa în altă parte și da. acest lucru îți dă eficiența. Și, practic, la, până la urmă disiparea se face, dar prin elementul pe care îl ai la sfârșit. Dacă aer, ai o problemă că se disipă greu în aer... Nu, de problema de recede, este, sau, uh... deci fiind aplicare de câmp electric, până la urmă este o problemă de, de putere, este o problemă de undeva se va disipa un curent electric, undeva se va absorbi, o, se va degaja o energie electrică prin efect Joule și pierderile sunt destul de mari. Și în... acum stau și mă întrebai, ai spus că o să se folosească microprocesoare, nu? Integra... nu? E o șansă teoretică tocmai pentru că e vorba de filme subțiri care Ate sunt ușor de atașat. Deci tu când spui microprocesoare, practic nu spui în spatele procesorului cum e acum, ci practic în construcția microprocesorului. Teoretic posibil. E vorba de cercetare pe speculativă ce s-ar putea să apară peste următorii 10 ani. În mod cert este un domeniu în care evoluțiile sunt foarte rapide. Eu sper să fie cât mai lapide că ventilatorul meu de la computer mă cau <laughs> Așa cum am menționat la începutul podcastului, îl avem invitat astăzi lângă noi pe Eugen Onac. Bine ai venit, Eugen! Bine am găsit! Eugen este coleg de nostru de la Philips, de la Divizia de Cercetare. În același timp a terminat și el doctoratul în Olanda, ca și noi, tot acum câțiva ani, acum câți ani? Cu 2 ani și jumătate. Da. Aproximativ. Și recent Eugen a reușit să obțină niște rezultate foarte frumoase, spune eu a reușit să facă un uh, ecran ultraplat de televizor cu cristale lichide, cu o dimensiune foarte mare. Înainte, începe de, să, înainte să începem să vorbim despre aceasta, aș vrea să întreb puțin pe Eugen să ne spună ce a făcut el în Olanda la doctorat. În două cuvinte, cu ce te-ai ocupat, ca să știu oamenii ăștia, dacă să duc în Olanda la doctorat, ce i-așteaptă. La doctorat am fost la Universitatea Tehnică din Delft, unde am studiat transportul cuantic. Um, Noizul, deci zgomotul transportului electric prin uh, sisteme cuantice, care sunt sisteme electrice foarte mici. Sensibile. Foarte sensibile. Și inerente zgomotului, deci practic îl vezi. Da, absolut. Uh, prin uh, practic am încercat noi să facem, am încercat să ne uităm la zgomotul electric uh, cauzat de, de transportul electronilor prin structurile acestea foarte mici și uitându ne la acest zgomot să ne dăm seama de anumite proprietăți ale sistemului prin care trece curentul. A, am înțeles. Am înțeles că ați publicat undeva Science Nature, ai avut o lucrare? Da, în Science. excelent. Și acum, deci, acum 2 ani de zile ai venit la Philips, la divizia de cercetare, da. nu? Și te-ai mutat pe altceva. Acum face ce? Face optică? ce da, faci? Mai mult parte de optică, optical design. Asta însemnează că te apuci ca să construiești sisteme optice, cum sunt, de exemplu, televizoarele cu cristale lichide. Da, de exemplu, da. Ai mai făcut și altceva în afară de cu uh, Da, vezi că trebuie să poți să spui că ești acum public, deci dacă e secret profesional de servici, e responsabilitatea, ta ce spui. Nu <laughs> da. Deci am lucrat pe display-uri, pe LCD-uri display LCD și pe sisteme de iluminat. Deci pe sisteme da, de iluminat. Da, unde lumea știe foarte bine că Philips are o poziție de lider pe piață. C Absolut. Ia spune, Asta Andrei, zi, zi mai tare. tehnice să ne povestească eu gem, cum e un televizor clasic mai întâi, pentru cei care nu știu exact cum funcționează A, partea de iluminare într-un televizor cu cristale lichide clasic. A, deci un, așa vezi un televizor cu cristale lichide, că chiar mă gândeam că este la pas <laughs> Da, deci un televizor cu cristale lichide e compus practic din două componente. Partea de iluminare, care este o parte um, în spatele uh, panoului cu cristale lichide care trebuie să, deci parte de iluminare trebuie să producă iluminare uniformă a de clar, panoului de. cu cristale lichide uh -huh. apoi panoul de, cu cristale lichide uh, este folosit pentru uh, modularea uh, intensității. intensității luminii care trece prin el deci, ca să formezi bitul și, și generarea de culoare deci ai uh, pixel care au diferite culori iar modulând uh, uh, cantitatea de lumină care trece prin fiecare culoare poți practic genera uh, orice culoare vrei cu, uh, plecând de la trei culori uh, principale da. roșu, albastru și verde noi te-am invitat aici pentru că tu ai reușit ca să construiești un astfel de ecran cu cristale lichide foarte special cu care te-ai tu și la un târg care are acum loc în unde? Uh, Berlin? Da, loc, uh, în Berlin? Da, a avut loc în Berlin. Este așa numitul IFA. Uh, este o expoziție foarte, foarte mare, de, în principal de echipamente audio-video. Și uh, pentru Philips ce ai construit? Ce fel de... Da, deci pe tipul de care l-am construit este un ecran cu cristale lichide cu o diagonală de 32 de, de inch, aproximativ 81 de centimetri, iar grosimea totală a fost de 8 mm, deci nu mai e grosimea ecranului nu, e, grosimea totală a, a ecranului a fost 8 mm am înțeles, dar dacă ai face un televizor ai trebuit ca să mai pui și antena și tot ce-i mai trebuie atunci are și mai gros, nu? da, deci ce am făcut noi în acest prim prototip este, am inclus partea de tuner TV în în piciorul televizorului Um, aceasta poate fi incorporată la un eventual produs într-o cutie separată care este legată doar printr-un cablu la ecran sau prin, chiar printr-o legătură wireless. Uh, am văzut la IFA, sunt foarte multe companii care lucrează deja uh, pe, aceste, pe această tehnologie deci, uh, fără fir. Fără fir uh, Iei cutia și lap și doar ecranul la a pe perete. Da, exact, ca și un tablou. Și exact și în cazul ăsta, în care e grosimea totală? Deci tot așa, de 1 mm Deci grosimea, de grosimea totală rămâne 8 mm. Și la... greutatea? Da, asta am vrut să menționez. La un ecran de 30... 32 de inci am avut o greutate a ecranului de doar 5 kg. Asta comparată cu un televizor clasic de 32 de inci care cântărește cam 25 de kg. Păi deci... la 5 kg poți să bași o cuie din perete, că nu o să cadă la ce cuie o bate. Da, deci va fi mult mai ușor de montat pe perete, nu <laughs> ai nevoie de aceste... Uh, și cu wireless înseamnă că poți să pui Dacă vrei și de la computer, nu? Deci poți să i datele de la computer, poze, nu știu ce Să-l faci ca un fel de tablou și-ți Da. Și în dă... principiu, da, poți să conectezi la orice wireless Wow, Pe păi îmi place tehnologia asta de viitor Și spune și mie, cum ai reușit tehnic? A, că, apropo, este un record mondial, nu? Uh, din câte informații avem noi Acum Cel puțin fi... la IFA a fost cel mai subțire. Pot subțile... să spunem, mă, să lăudăm puțin compania Să spunem că Philips o a bătut cu recordul mondial Care a fost uh, recordul mondial de dinainte? Uh, deci a fost o companie care a anunțat un uh, televizor de 9,9 mm. Uh, la ce diagonală? La o diagonală puțin mai mare. Dar, uh, da. în principiu, tehnologia noastră poate fi uh, folosită și la diagonale mai mari. Da, Aceasta da, este da. diagonala și pe care de... a folosit-o noi în, în prototipul pe care l-am construit. Și deci cum ai reușit să construiești? Care au fost, uh, să spunem așa, problemele tehnice pe care ai trebuit ca să. Deci, uh, problemele tehnice pe care le-am avut în proiect uh, da, împreună cu echipa cu care am lucrat au fost, uh, uh, unul la mână, cuplarea uh, luminii în într-un ghid de undă care transportă uh, uniform, uh, uniform lumina pe, pe tot ecranul, practic. Uh, iar uh, a doua provocare a fost extragerea luminii într-un mod uniform pe, pe tot ecranul stai mai puțin, deci extragere te referi la faptul că... Extragerea din acest ghid de lumină. Practic, lumina este cuplată într-un ghid de lumină în care... Și de unde vine lumina? Aveți becuri? Ce aveți? Da, deci ce folosim sunt leduri de înaltă putere. Avem 60 de leduri de înaltă putere, 30 în partea de sus și 30 în partea de jos a ecranului. pe și laturile los, de, pe laturile, de laturile mai lui. mari ale, ale ecranului. Și folosim un ghid de lumină care are o grosime de doar un milimetru. Deci partea noastră de backlight practic este de un de milimetru grosime comparată cu o parte convențională de backlight care are 20-30 de mm, în cazul în care se folosesc tuburi fluorescente în partea de backlight. Deci de să, de să, să înțeleg așa, ghidul ăsta de lumină e ca un fel de dreptunghi unde tu baci lumina pe laterală, pe părțile laterale partea de lumina, sus și în partea de ruz, parte da. de sus, așa, și după aceea lumina intră înăuntru și este pe partea din față, dar trebuie să ai o structură, nu da, să iasă. Da, deci. Asta a fost una dintre provocări, să facem structura în așa fel încât uh, iluminarea ecranului să fie uniformă. În mod normal, dacă ai un ghid de lumină mult mai gros, lumina interacționează mult mai puțin cu suprafețele ghidului de lumină, și atunci e mult mai ușor de obținut o iluminare uniformă în cazul în care ghidul de lumină are doar un milimetru lumina se ciocnește de multe ori de, de, de fețele acestui ghid de lumină și atunci trebuie să, trebuie ca structura de extragere a luminii să fie foarte uh, fin Ia, reglată da, construită, reglată am înțeles, și deci uh, ai terminat prototipul, ai fost că la acum la IFA, la Berlin, când ai fost săptămâna trecută? Săptămâna trecută sau da. săptămâna asta? Săptămâna trecută, da, da, da, da. și l-ai lăsat acolo? A, nu, l am adus înapoi în, în Olanda. <laughs> și ai avut deja interacție cu, cu vizitatorii? Da, am avut interacție cu mulți vizitatori, a fost și presă. Chiar din România? Din România, da, mai mult prin... Au fost și vizitatori din România, presa din România, m-a contactat telefonic. Da, da, da, oricum pentru noi o rezultat nemaipomenit. Dar n-au zis oamenii okay. care să au uitat la televizorul ăla. Păi, dar ce subțire, i-aș cumpăra și eu unul. Vreți să-l puneți pe piață? Da, deci foarte multe, foarte multe lume întreabă când, când o să ieșim pe piață cu un asemenea produs. După cum am spus, acesta a fost un prim prototip pe care l-am construit la, la, la research, da, la, cercetare. la cercetare, la divizia de cercetare. Din punctul nostru de vedere, tehnologia este matură acum, deci avem toate uneltele, ca să zic așa, ca să construim un asemenea ecran Iar în acest moment suntem în discuții cu diversi parteneri Pentru a introduce pe piață un produs care să folosească această tehnologie Dar încă nu avem o dată exactă la care aceasta se va întâmpla O ultimă întrebare înainte, poate are Andrei și alte întrebări Când o să ajungă pe piață, cam cât o să ne coste? Uh... Ori nu o știi, ori ne ai voie să spui Bineînțeles că încă e greu de precizat ce preț o să aibă când o să fie introdus pe piață, dar aș dori să precizez că bine, componentele pe care le folosim sunt componente standard, deci în mod normal prețul ar trebui să fie unul pe care consumatorul să-și îl poată permite. Pot să comentez și eu. Da. În general prețul nu este determinat de cât costă un produs, și prețul este determinat de cât este lumea dispusă să plătească pe el ca să-l aibă. Ne-a spus economistul noastră. Ceea ce înseamnă că la lansare, prețurile vor fi foarte mari. De ceva genul 2000 de euro? Poate chiar mm. mai mult. Aș înmulți cu un factor 3-4 ceea ce spui tu. Wow. Doar pentru simplu fapt că este o noutate, Nu are competiție și poate avea aplicații unice general, plețul la lansare este mare pentru că există niște cheltuieli fixe ca să-l faci și contează dacă produci inițial o mie sau poți să produci un milion. Și producțiile inițiale sunt mici și costurile sunt mari ca să pentru toate detaliile unei linii de producție. Deci m-aș aștepta la introducere prețul să fie semnificativ mai mare. Da, deci probabil că la introducere o să se plătească un, un fel de premium pe, pentru că este un televizor care se distinge de celelalte televizoare, dar totuși noi sperăm ca prețul să fie unul care să fie competitiv, deci să nu-i sperie consumatorii. Bine, Eugen. Dacă Andrei nu mai are întrebări, eu îți mulțumesc că ai venit la noi aici. Vă mulțumesc și pentru, pentru că, Și pentru că este aici, vorba aia, coleg cu noi, poate mai vii și altă dată și ne mai popestești despre alte lucruri. Cu plăcere. din încălzirea globală, e vorba de niște măsurători care au fost publicate în august, în luna trecută, nu, în revista Science și în care niște cercetători au arătat că acum aproape 10.000 de ani, în Groenlanda temperatura a crescut cu 3 grade în numai 10 ani, ceea ce reprezintă o viteză foarte mare de încălzire, ceva care par, practic bate toate recordurile. Acum să revin puțin, aș vrea să spun mai puțin câteva cuvinte despre metodă, cum au făcut, uh, despre cum au reușit să, să obțină rezultatele astea și de fapt ce înseamnă ele. Știi, ca să ne facem o idee, după cum știi, încălzirea globală care are loc acum este de aproxim, aproximativ 1 grad la 100 de ani. Ori noi acum vorbim de 3 grade la 10 ani, ceea ce înseamnă de 30 de ori mai mult. Uh, puțin așa despre metodă, nu știu dacă Eugen știe, știe eu Eugen? Nu, cum, super, nu ești familiar cu subiect familiarizat. Uh, ei reușesc să măsoare destul de ușor variațiile de temperatură din trecut și anume cum? Forează gheața în adâncime. Cu cât gheața este mai adâncă cu atât gheața conservă un aer dintr-o perioadă mai îndepărtată a pământului și analizează compoziția chimică acelui aer, în particular izotopul de oxigen 18 iar acel, concentrația acelui izotop este corelată cu temperatura. Deci ei, practic, pot să spună direct care era temperatura acum 5.000 de ani, acum 10.000, acum 100.000 de ani. Cei care au publicat rezultatele din revista Science au reușit ca să aibă o rezoluție mult mai bună decât o aveau cei în trecut. Ei au reușit să foreze gheața cu o rezoluție de undeva la câțiva centimetri. Ceea ce însemnează că ei pot să spună din, cent din centimetru în centimetru care era variația de temperatură. Ori asta înseamnă practic patru valori de temperatură într-un an de zile. Deci rezoluția lor de măsură este odată la 4, 4 luni o valoare a temperaturii. Cea mai bună rezoluție realizată până acum? Cristi, poți să da, comentezi? Una din problemele mele majore constă în faptul că ei trebuie să știe că gheața era, să zicem, acum 3528 de ani. În practică, ceea ce fac ei se uită la depunerea stratului de zăpadă. Da. Dar depunerea de zăpadă este neuniformă în cursul anului și atunci precizia măsurătorilor lor, după mine, lasă un pic de îndoie, îndoiel în cursul unui an. După ce te înțeleg eu, ai probleme cu precizia dacă măsori de la un loc la celălalt și vrei să știi cu precizie că era acum 5.000 de ani. Dar dacă vrei ca să măsori numai variații relative, în același punct atunci obții o precizie mai mare. Nu știi că a fost precis acum 5.000 de ani, poate să fost acum 6.000 de ani, dar știi sigur că este vorba de o variație în doar 10 ani, de 3 grade, așa cum spun ei, pentru că ei, practic, rezoluția asta de adâncime în centimetri au translatat-o după aceea în rezoluție de uh, temperatură și uh, ceea ce au observat ei este că Practic, în primul rând, ceea ce se știa, că uh, regimurile de încăzire și răcire nu sunt lente, nu au loc încetul cu încetul, ci și foarte, și foarte bruste. Cumva se încăzește atmosfera brusc, se răcește brusc, se încălzește brusc, se răcește brusc. Și au vrut să vadă, domnule, acum, dacă avem o rezoluție așa de bună, vreau să văd cât de repede s-a putut, uh, putut încăzi atmosfera. Și s-a uitat în Groenlanda și, după cum au spus, acum 10 ani au luat, uh, practic, perioada în care temperatura a crescut cel mai rapid deci cea mai rapidă variație dintre toate și în final au, a reușit să măsoare deci o variație de doar uh, nu de doar, o variație de 3 grade în 10 ani ceea ce însemnează practic de 30 de ori mai mult decât valorile cu care suntem noi obișnuite și acum puțin comentariu lăsând la o parte faptul că e foarte spectaculos bineînțeles că rezultatul ăsta dă în prima instanță apă la moară celor care spun că domnule încăzirea globală de acum este naturală Pentru că ia uitați-vă Acum a 10.000 de ani S-a întâmplat o încăzire globală Care a fost de 30 de ori mai rapidă Și atunci oamenii nu puteau să aibă nicio influență știe? Și interesant însă că același argument Poate fi folosit și în sens invers Adică putem să spunem Dacă atmosfera de la sine Se încălzește brusc dintr-o dată De la sine fără să-i faci nimica dar păi acum când venim noi și băgăm o grămadă de dioxid de carbon în atmosferă. Îți dai seama ce s-ar putea întâmpla. Rămâne de văzut însă care este adevărul. Oricum, variația este atât de rapidă încât ei practic nici măcar nu reușesc să stimuleze pe computer această variație. Nu-și dau seama cum a putut să aibă loc. Cum zic eu, poate a fost un artefact. Adică doar întâmplare. Sau a fost un artefact al măsurătorii, spui tu. Da. Și poate că în realitate n-a avut loc așa de repede. Sau poate că, deci nu am văzut datele originale, dar mă întreb, a fost pe un platou care a continuat să crească? Sau pur și simplu a fost doar o perioadă în care temperatura a fost caldă, după care și-a revenit? Deci, cum a zice eu, ultimele două veri în Olanda au fost foarte calde, iar acum am murit de frig. <laughs> Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Da, de fapt nici nu e vorba despre un rezultat științific ci mai mult niște rezultate statistice da? de pe urma unor cifre mari de afaceri și anume niște cercetători în ghilimele de la McKinsey McKinsey este o foarte cunoscută firmă de consultanță după vreo 30 de ani în care au oferit păreri managementului diverselor firme și-au pus problema fundamentală. Oare managerii ajută la ceva? <laughs> adică directorii. <laughs> Iată. manageri în general. Și s-au apucat pe baza chestionarilor pe care timp de 30 de ani le-au dat firmelor cărora le-au oferit uh, consultanță să studieze dacă i-au pus în aplicare nu, deci studiul era, să zicem, puneau întrebări practice, de exemplu, sunteți la curent în fiecare lună cu situația stocurilor, luați măsuri din timp sau doar când se întâmplă ceva deosebit interveniți. Și au punctat de la 1 la 5 fiecare în aceste întrebări, da. după cât de atent era managementul și rezultatele au fost oarecum de așteptat, oarecum surprinzătoare. Au fost publicate revista Science? <laughs> uh, nu, nu au fost publicate în revista Science Iată rezultatele uh, Dar sună modul următor Într-adevăr se pare că managementul contează Adică o firmă care răspunde punct. Contează La o firmă care răspunde da, avem grijă ce se întâmplă Suntem proactivi Avem grijă ce fac angajații antre... În general au rezultate mai bune în general, să zicem, filmele americane au rezultate mai bune și dau mai mare atenție la management comparativ cu cele chinezești. Da. Deci, oarecum, rezultate pline de bun simt. Și care surpriza? Uh, varianța rezultatelor în aceeași țară da. este mult mai mare decât varianța între țări. Ceea ce înseamnă că o firmă medie din Statele Unite este mult mai slabă decât o firmă de top din China și invers. Și invers. Și atunci de ce o așa mare variație în aceeași stare? Ceea ce au mai observat de asemenea este că în cadrul corporațiilor multinaționale eficiența managementului e mai mare iar în cazul firmelor guvernamentale sau de familie Managementul e mai, efectul managementului e mult mai slab Asta zice surprinzător Mă aștepta la firmele de familie Sunt foarte eficiente Că sunt banii lor a, Da, în primă generație sunt extrem de eficiente În a doua generație Presupune ca cineva la conducere Să știi despre ce Care vorba. e doar muștenitor Care nu e a. Un manager adevărat Și se pare că efectul e destul de puternic Ceea ce înseamnă că într-adevăr au observat o diferență între firmele de familie la prima generație comparativ cu următoarele generații. Deci concluzia studiului e că dacă noi doi ne facem firmă să nu lăsăm firma pe mâna copilor noștri. Poate. <laughs> Andrei, am ajuns și la sfârșitul podcastului de astăzi? Da, a fost foarte plăcut. Sper să le fi plăcut. Cred că a fost cel mai interesant mix de subiecte din aproape toate domeniile științei. În orice caz, să nu uităm să-i mulțumim lui Eugen pentru că a venit astăzi în la noi. Vă și eu pentru Bine, atunci. Pe data viitoare. Pe data viitoare.